Poesis. Sfântul Nicolae Velimirovici Cântare de laudă la Sfântul înainte mergător și botezător Ioan Trezeci de ani de post și tăcere. Nici fiarele munților nu pot răbda aceasta. Leul își amăgește foamea cu glasul răcnirii sale, Iar copacii freamătă când adie vântul. Dar tu nici nu freameți. Nici nu răcnești, Nici nu suspini, Nici tânguire, Nici cântare nu glăsuiești În pustie. Spune, Oare om ești tu? Care e numele tău? Voivei vreodată Agrăi cu vreun om? Glasul Glasul, glasul, eu sunt glasul, dar el, cuvântul lui Dumnezeu este. Fost am trimis să strig către fiul lui Israel, pocăiți-vă, o noroade, căci iată, el vine. Aduceți oadă bună la vreme, fiecare după a lui putere. Iată, o, oh, iată-l că vine, o oh, minune minunilor. Focul din cer se ascunde în mijlocul apei. Iată, mielului Dumnezeu. Pășește printre lupi. O, lupi, cu apa spălați firea voastră de lup. Treizeci de ani în tăcere și post. Ce mai rămâne din trupul tău în afară de glas? Trupul slăbit e numai umbra glasului tău. Ce striga vestea cea nouă. Iată, Dumnezeu vine la noi. Trupul tău, cel uscat, Era trestia pe care o frântoi rod. Dar glasul necontenit se aude Și nu-i cine să-l facă să al cui e glasul acela, de care se cutremură veacurile, al unui leu flămând, o nu! ci al bărbatului credinței. Lucian Blaga Ioan se sfâșie în pustie Unde ești, Elohim? Lumea din mâinile tale a zburat Ca porumbelul lui Noe Tu poate și astăzi o mai aștepți Unde ești? Elohim umblăm tulburat și fără voie printre stihile nopții te scodim, sărutăm în pulbere steaua de sub călcâie și întrebăm de tine. Elohim Vântul fără de somn îl oprim și te încercăm cu nările, Elohim. Animale străine prin spații oprim și le întrebăm de tine, Elohim. Până cele din urmă margin privim Noi sfinții, noi apele, noi Tălhari, noi pietrele Drumul întoarcerii nu-l mai știm Elohim, Elohim Sfântul Ioan Iacob Rugăciune către Ioan Botezătorul Sfinte, care-i arătat pe-al lumii împărat, care-i botezat pe miel, zicând că Hristos e El, te atinge și de noi să ne dai un bun al toi. Să ne îndemni, să ne înveți, să ne cerți și să ne ierți, și să nu fii supărat, că lumea nu te-a uitat. Capul când ți s-a tăiat, tot iadus a speriat. Fii făclie pentru mine, arată-mi calea spre bine dă mila lui Dumnezeu să nu mai fac niciun rău. Vasile Voiculescu Inscripție pe icoana Înainte Mergătorului Urcă răcnind din pustie o arătare ca de stafie. Uscat, smolit, cioturos, pe umeri cu strai mițos, Cu chica trăierând spinii vine buciumașul luminii. Sculat dintre lei și lăcuste, calcă pe maluri înguste. Jumătate spaimă, jumătate sfânt, Spionul lui Dumnezeu pe pământ. De ce îți ascunzi apele iordane, De ochii tăi aprinse cazane? De ce sferești Creștetul, Ierusalime, De glasul tău tunet din înălțime? Când prorocirea-ți apri găsuie, șapte zăvoare de ceruri de scuie. Iată, se strâng, părăsind pe rod, mulțimile noului norod, căci din gura înclăcită în păr, zbucnesc șuvoaie de adevăr. Despică vremurile fulgeratic glasul lui de Înger, sărbatic. Dar. De sub pădureața sarică, Adie frumusețe harică. Numai mâinile negre și grele Așteaptă capul să cadă în ele, Ca să rămâie trupul cioplit cu folos la pridvorul casei lui Hristos. Lectura Lidia Popița Stoicescu